wallahu aalam waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh pada soalan merujuk pada gambar yang di anak panahkan tu waw kecil tu tanda apa a'udzubillahi minasyaitanir rajim allahu nafsuhu wallahu allahu nafsuhu wallahu pada bacaan wasal waw itu ialah waw mad ataupun dipanggil waw silah hukum maksilah qasirah pada bacaan sambung dan jika baca waqaf, bacaan terhenti pada hak damir itu. Allahu nafsah pada bacaan waqaf. Di atas tu ialah tanda waqaf, ya. Kalau ber, kalau dibaca waqaf berhenti setakat hak damir. Jika dibaca sambung, wasal atau terus, baru menggunakan waw silah itu. Sebab syarat uh, maksilah kasirah, dia mesti bertemu dengan huruf selepasnya itu. Allahu nafsahu wallahu. Baca sambung, hukum maksilah kasirah atau nama lainnya maksilah yang dibaca pada kadar dua rakan Jadi hukum itu ialah maksilah Qasirah pada bacaan wasal Kalau wakaf berhenti dekat hak Waw itu ialah waw kecil mat Ataupun sebut sebagai waw silah Wallahu Wallahu'alam